Про дивовижного ведмедя-танцюриста співає Алан Прайс, а в програмі «Ранок з BBC» про ведмедів, яким не до танців про ведмедів у Румунії. Офіційні представники рум... румунського уряду кажуть, що не змогли переконати країни Євросоюзу взяти до себе частину румунських бурих ведмедів, які розмножилися останніми роками. Румуни вважають, що в їхній частині Карпат живуть понад 6 тисяч ведмедів. І, власне, їх занадто багато то і офіційні представники скаржаться, що селяни румунські подають дуже багато прохань відшкодувати їм втрат, збитки внаслідок втрати худоби, яку згідно з твердженнями, убивають ведмеді бурі, карпатські ведмеді. Власне, Карпати – регіон, де ведмеді поширюються не лише в Румунії, а, очевидно, і в Україні. І поговорити про те, чи подібна доля в українських бурих ведмедів, відомих як карпатські бурі ведмеді, ми будемо зараз з Олегом Романовичем Проціом, головним спеціалістом Івано-Франківської облдержадміністрації з питань охорони і захисту лісу. Пане Олеже, доброго ранку. В українських Карпатах є проблема перенаселення чи надмірної популяції бурих ведмедів? Ні, на жаль, поки що немає такої проблеми. В нас в Карпатах. Треба сказати, що значить, в Румунії е, займає Карпати 52%, Словачі, е, Карпат 15% 17%, в Україні тільки 11%. На цій території нараховується близько 400 особин ведмедів. Найбільше ведмедів було в 1971 році, нараховувалося 1100 особин, а в області в нашій Івано-Франківській 355. Особен. ви їх просто по головах рахуєте. Я бачу ну, є свої О, ви... методи таксації, анкетні наші лісники єгері обстежують і анкетним способом визначають. Угу. Е, Скажіть, будь ласка, от е, румуни нарікають, що ведмеді е, справляють прикрість румунським селянам і просять країни Євросоюзу допомогти у вирішенні проблеми. Е, бо карпатські бурі ведмеді це захищений вид, так це загрожений так, вид. Воно у нас наші в Україні вже більше ніж три роки. Він є занесений в червону книгу. Відстрілювати його не можна. А в нас це вирішується, що селяни, які мають худобу, то вони страхують її в страхових компаніях, і вони її тоді відплачують страхівку при загибелі від ведмедів. А є випадки, ведеться статистика випадків, в реєстрації випадків нападів ведмедів на худобу ну, чи на людей? Точно ну, вам сказати не можна, але все менше і менше таких випадків є. І це пов'язано з тим, що зараз менше почали виписати худоби на полонинах, і, і вони менше нападають. Mm -hmm. А от недавно був такий випадок, це в червні місяці, що л, ну, людина йшла роги шукати і нап, на, хотів напасти відміті, то він заліз на дерево і завдяки технікам зв'язку, то передзвонив на мобілку, і йому прийшла допомога. Просто з дерева, з вершачка дерева задзвонив з мобільного дерева. дерева. Це було в селі Меслівці Долинського району. це в квітні місяці. Пане Олеже, а чи є проблема браконьєрства? Ви кажете, що захищений, занесений в Червону книгу України карпатський буре насправді є, є в нас велика проблема браконьєрства не тільки з відмідами, браконьєрства за дає найбільші шкоди місцевському господарству в нашій країні. Але вона завжди все менше і менше. Та проблема є, починаючи з 90-го року, вона було велике, значення мало, але десь так вже 5 років, то вона вже йде в меншу сторону. Тобто карпатський буре-відмідь в Україні захищений дійсно і законодавством? А, захищений червоною книгою, законом, іде відстрілюється. Вистріли його заборонені. Дякую Олег Романович Просів, головний спеціаліст Івано-Франківської облдержадміністрації з питань охорони і захисту лісу. 7 -го година 23-24 хвилини ранок з BBC і Огляд бізнес-новин, який підготував Андрій Дрикач.